În proză. Pista 4 Profesorul Bumbăcescu mergea lângă mine mohorât, cu capul în piept și tăcea. Bătea vântul, era frig. Domnule profesor, în definitiv, oare n-ar fi totuși cu putință? Din păcate, Duduie Otilia, nouă nu ne este permis să ne iluzionăm. Din potrivă. A doua zi, aripa morții se întindea tot mai largă, mai cenușie peste o daie în colțul căreia ardea în permanență doar un bec camuflat. Cochet până la urmă, maestrul nu voia să fie văzut murind. Suferința are începuse. Bolnavul era tot atât de lucid și vorbea tot atât de clar. Doar uneori nu-și putea stăpâni un geamăt repede năbușit într-un acces de tuse simulat. Târziu, după o tăcere grea, aproape materială, pe care nimeni nu avea curajul să o rupă, glasul maestrului s-a ridicat mai timbrat parcă decât în ultimele zile și ochii reci de oțel au căutat pe cineva. Domnule profesor, sunteți aici? Profesorul Bumbăcescu, care tocmai se uita la ceas, s-a ridicat și a trecut în câmpul vizual al celui care nu putea să-l vadă. Domnule profesor, vă cunosc de puțin timp și numai cu privejul nenorocit al suferinței mele, dar mi de ajuns ca să-mi dau seama că o să ezitați. Eu însă vă rog să mă ascultați aici de față cu toată lumea. Știți perfect de bine că nu mai este nimic de făcut. Totuși vă rog să mai vorbiți odată cu prietenii dumneavoastră, medici, pe care i-ați adus aici și să le mai cereți odată părerea. În astă seară sau mâine, când puteți. Părerea lor eu le-o cunosc. E aceeași ca și a dumneavoastră, ca și a mea. Nu, nu-mi răspundeți nimic. Dar dimineață când veniți, în loc de obișnuitele injecții cu tot felul de flacuri, care nici măcar nu mai mă amorțesc, faceți o doză masivă de morfină. Și dați-i drumul, dați-i drumul, că nu mai pot. Glasul care suna în încăperea strâmtă, ca sub o de catedrală, s-a frânt. Mâna subțire și albă, înălțată cu desnădejde deasupra căpătăiului, a schițat gestul tragic, cel din urmă, al izbăvirii. Dar n-a mai fost nevoie de nimic. La 23 octombrie, spre ziua, maestrul a încetat de a mai suferi. Când l-am văzut, și recăpătase noblețea atitudinii și acea demnitate calmă care era proprie, lipsită de zâmbet, dar lipsită și de crisparea suferinței. Profilul sever, de medalie, cerea să nu fie plâns cu lacrimile omenești obișnuite. Două zile la șir minta mi s-a chinuit căutând să afle ceva fără să știe ce anume. Doar în ultimele clipe, pe când stăteam încremenită în garda de onoare, care ne onora mai mult pe noi decât pe poet, mi-au fulgerat prin gând versurile din... Moartea anahoretului. Pe ele le căutam. În gilțul lui străvechi, bătânul călugăr își număra mătânile lustruite de vreme, gândindu-se că boabele pe sfoară curg ca ani. Colaborare postumă Târziu am întrebat-o pe secretarea maestrului ce lucraseră în seara aceea de 18 octombrie, cu cinci zile numai înainte de moartea lui. Între firele volumului meu de versuri rămăsese de atunci un semn și o foaie. Poezia pe care o alesese maestrul ca să se lege oarecum de viață era strofe de toamnă. Dar deși lucrase până aproape de ora 11, dictând, revenind, adăugind și ștergând de nenumărate ori, nu terminase decât primele trei strofe. După ce secretarea i-a citit poezia în ultima formă, oarecum definitivă, maestrul a rămas pe gânduri, apoi a zâmbit cu tristețe. Știu eu dacă-s mai bune strofele mele, dacă-s mai bune ale Duduie Otilia, dacă-s bune și unele și altele. Încep a de toate, doamnă secretară. Dar dacă în vremea asta, biata Catia a putut să ațipească măcar o jumătate de ceas, înseamnă că tot nu mi-am prăpădit noaptea degeaba. Dulce amintiri Prietenul celor mici Îi erau dragi copiii cu o singură condiție. Să fie deștepți. Urâți puteau să fie. Asta n-avea pentru ei nicio importanță. Pentru că, mai mult ca de orice, George Topărceanu avea o roare de prostie. Prostia oamenilor mari, zicea citind ca din întâmplare numele câtorva critici celebri pe vremea lor, cu care se războia permanent, poate fi uneori de-a dreptul amuzantă, pe când la copii prostia e ca o infirmitate și nimic nu e mai penibil decât un copil infirm. Mă întristează. Avea prieteni mici de toată mâna, de la și spilcuiți, cu dungă la pantalonaș și cu dădacă, până la haimanalele mititele de pe malul bachluiului, fără pantaloni sau vărâte până sub sori, în nădaci de un bătrân. Și să știi, îmi spunea cu un zâmbet, că ăștia -s -s cei mai deștepți. Mulți dintre băieții care au copilărit pe vremuri în ulița Treierarhi, Sfântul Andrei sau pe palat, astăzi doctori, ingineri sau profesori, își amintesc încă de dom Topceanu, de pălăria lui cu boruri înguste, de pantofii mici ca de cucoană cu tocul năltuț și mai ales de pușcuța flauberi, calibrul 6, cu care ieșea zilnic după amiezile în spatele fostului parad de justiție, pe locul unde acum e trandul să tragă la țintă. Copiii îl pândeau pe după zaplazuri, pe la ferestre sau de dreptul în apa galbenă și a bahluiului. Îl înconjurau, unii sfioși, alții înfipți, toți nerăbdători. Oare cui o să-i dea să tragă cu pușca în ziua aceea? Eu am tras ieri de două ori, se umfla în pene câte unul. Iura, Și-ai nimerit? Pe alături, rădea altul. Ei, care vrea să tragă? Întreba George Topărceanu, privindu cu un zâmbet statul lui major de Eu, domn Topceanu! Eu, domn! Eu! La sorți, hotărea atunci stăpânul puștii. Și din fundul pălăriei Mosang, cu boruri înguste, câte o mână de copil, mai mult sau mai puțin curată, trăgea pe rând cocoloșii de hârtie. Lică Stanciu, Mircea Hurduc, Iona Ileni, Traian Popescu. Până la urmă ieșau cu toții. Sorții n-aveau alt rost decât să stabilească oarecum ordinea tragerii, să evite părvea la derigoare să facă să bată mai tare inimile concurenților. Începeau pregătirile. Se tăbărcea câte o buturugă, se auzeau țintele, se numărau pașii. Băiții se gheontau pe înfundate Degeaba te-ai băgat, mă, că tot eu am ieșit. Ia ca na, că parcă eu n-am ieșit. Și petrecerea ținea până la ceasul violet când soarele scăpăta după daluri și când umbra uriașa a palatului se întindea solemnă, zimțuită și rece, până departe, dincolo de apa somnora sa bahluiului. Îi ieșeam înainte și ne întorceam împreună. George Topărceanu cu pușca, eu cu scaunul lui de vânătoare. Fericitul câștigător, cel care nimerise, absolut din întâmplare ținta, mergea în frunte, ducându-și în mână trofeul, cutioara rotundă de tablă verde, golită de cartușe. Și în timp ce gloata se depărta, ghiontindu se și râzând, în apa bahluiului, începeau să-și dragă glasul pentru concertul de seară. Anaida Smulită ca o țigăncușă și cu cei mai frumoși ochi negri din lume, Anaida a fost o vreme cea mai bună prietenă a lui George Topărcianu. Căsuța de pe bună vestire, a chiriașului grăbit, modestă și liniștită, avea în față un fel de cerdac cu tepte de lemn. Dimineața, înainte de a se scula, George a auza acolo un foșnet, apoi un suspin, apoi ceva care semăna și a cântec și a plâns. Anaida îi dădea de veste că era așteptat cu desperare. Acasă la ea nu o certa nimeni. nu avea decât trei ani. Era frumoasă și cu minte. Dacă fratele ei mai mare o necăjea cu ceva, Anaida alerga la bunica. Și numai după aceea, băiețelul ieșea pe poartă bombănind cu urechile roșii ca îmbrăcămita de catifea a mobilei din salon. De la prietenul ei însă, Anaida răbda orice. Casa avea o grădină mare cu copaci mulți. În grădina aceea, Anaidei era grozav de frică, de melci, de șopârle, de păianjeni și de bondari. Însă de mână cu George Topărceanu mergea chiar până la banca cea veche de sub gard, putredă, strâmbă și acoperită cu solzi mărunței de licheni, ca o dihanie blestemată din poveste. Ca să o lecuiască de frică, sau poate numai ca să necăjească, pentru că era dragă, George Topărceanu o lega cu curelușa de la pușcă de zarzărul cel bătrân din fundul grădinii și o lăsa acolo singură. Dacă plângi, îi spunea la plecare, să știi că nu mă mai joc cu tine niciodată. Și, cu toate că îi venea să plângă și încă în gura mare, fetița își înghițea lacrimile. Stătea și aștepta să-i se întoarcă prietenul care de obicei uita de ea sau se făcea că uită. Dar de la o vreme o răzbea urâtul și frica, buruienile foșneau, pe coaja neagră și crăpata zarzărului alergau gângânii mustăcioase, o pei dă dădea târcoale în subțire, iar câte o fornică îi se strecura pe sub gulerul rochiței și se plimba la deal și la vale pe spinărușă ca pe drumul mare. Era cald, tot mai cald, și nu putea măcar să-și nasul. Cum să scos batista din buzunar dacă ți-s mâinile legate? Într-un târziu s-auzea de pe cerdacul casei lor glasul bătrân și spat al bunicii. Anaid! Apoi glasul tânăr și dulce al mamei. Anaia! Asta însemna că s-a întors tata și trebuie să se așeze cu toții la dejun. Anaida o vedea pe mama aducând castronul mare cu supă, îl vedea pe fratele ei umflând ușnările, adulmecând aburul fierbinte și bătând nerăbdător cu călcăile în picioarele scaunului. Acum se încruntă tata la el. Și ce frumos miroase acolo! Că tocmai azi a făcut mama supa cu gălucele de ficat. Iar domnul nu o să plece și el la masă, să mănânce supă cu gălucele de ficat și o să încuie ușa și pe ea o să o uite acolo legată să mănânce păianjenii și șopârlele și bondari. Câte o cioară se ridică din salcâmii din curtea bisericii Buna Vestire și, în drum spre împărăția ciorilor din curtea caselor Pony, trecea în inspecție, cărăind pe deasupra ei. Ara!" o striga Anaida pe armenește cu glasul necat în lacrimi. Ara! Du-te și spune lui domn nu să mă deslege, că nu mai pot de foame." foaie verde și un amnari. Cu copiii mai mari ai surorilor mele, George Topărceanu era bun prieten. Margarete îi zise și cocii, pe atunci studentă, îi cumpăra câte o cutie de pudră, coti. Când ești fată frumoasă, îi zicea, e nepermis să-ți strălucească nasul. Apoi o ținea ceasul la șir nemișcată, să schizeze profilul. Iată, fata a aruncat spre mine priviri dezolate, dar stătea. Iar eu mă făceam că nu văd, fericită că stă ea și nu eu. Dintre schițele în creion ale lui George Topărceanu, cred că profilul Margaretei Coci, e cel mai reușit artisticește. Cu Puiu băiatul de liceu, se purta cu o seriozitate exagerată. Că prea alintați și mama sa și voi! Îl învăța să tragă cu pușca și cu pistolul și discuta cu el literatură. Iar Puiu era un învățăcel cum nu se poate mai conștiincios, mai ales în ce privește pușca și pistolul. Pelizuca, din calea afară de mărunțică și totuși plină de importanță, o stârnea la vorbă și discuta cu ea, fără să zâmbească măcar, ținându-ne de rău pe toți ceilalți care nu ne puteam stăpâni râsul până la sfârșit. Iar lui Genel, cel mai mic, îi punea tot felul de întrebări încurcate să le descurce și urmărea jocurile cu interes. Băiețelul ăsta are cap de matematician," zicea. Agapia, zic cu ploaie pe cerdacul adânc și prietenos al măicuței Megdalvina, de pe Podeț. Ne uitam cei trei copii ai surorii mele, doctorița, George Toporceanu și cu mine, cum se trăsc buhaii albi de negură peste vârfurile brazilor mohorâți. Iar părăul face atât alarmă sub podeți de parcă ar fi măcar cât Ozana. Suntem în iulie, dar tremurăm de frig. George Toporceanu și-a demontat pistolul cu aer comprimat, a înșirat piesele pe marginea mesei, pe care și-au crestat numele cu cuțitașul toți musafirii măicuiței de vreo 30 de ani încoace, și-a început să și le targă una câte una, delicat cu ulei. Că iar o a losul. O bietăcioară udă și ciufulită vine vâslind cu greu dinspre pădure și, înainte de a pleca mai departe la treburile ei, poposește într-un vârf de par. George Tăpărceanu șterge mâinile de ulei, se uită la cioară, apoi râde. Ascultați, foaie verde și un amnari, câte cioares și câți pari. Dacă câte o cioară s-ar așeza în câte un par, ar rămâne o cioară fără par. Dar dacă două cioare s-ar așeza pe același par, ar rămâne un par fără de cioară. Și apoi, foaie verde și un amnari, câte cioares și câți pari. Puiuș scoate carnețelul din buzunar și grav încearcă să pună problema în ecuații cu două necunoscute. X este egal cu Y plus 1, Y este egal cu X plus 1. Lizuca și-a rotunjit ochii de crudă și-a țuguiat gura mititică și șușotește nu știu ce uitându-se la cioară. Pe ea nu interesează problema, ci poezioara pe care ar putea să-și spună pe de rost dacă nu s-ar împiedica de un cuvânt necunoscut. Am nari! Ce mai fi însemnând și ăsta? L-ar întreba pe nena top, dar nu îndrăznește. Împăfolit în șalul albastru al mamei, gemuit pe un scaunel, genel socotește pe degete în legea lui. Și înainte ca puiul să-și fi rezolvat ecuațiile, iar Lizu, ca să fi dezlegat misterul cuvântului necunoscut, băiețelul sare de pe scaunel strigând: Știu, nenetop, foaie verde și un amnari, patru șoare și trei pari. Puiul se înroșește, rupe din carnețel fila cu ecuațiile inutile. Om totolește și o aruncă în ciudat peste cer dacă-mi ploaie. – Jacu, am gâșit! Hai să-mi dai și mie să trag cu piștolul? – întreabă Jenel din șalul lui, privindul pe George Topărceanu de jos în sus, cu ochii peste măsură de mari și de albaștri, umes de fericire. Jenel vorbea cu ș. Pui de vulpe Mi a adus într-o după amiază vârât sub surtuc. Un ghem de blăniță sură cu I-am trecut mâna de-a lungul spinării aspre. Mi-a arătat colții. Bagă de seamă, mi-a spus George Topărceanu. E pui de lup. Întâlnise un țărănuș care umbla să-l vândă și îl cumpărase cu 20 de lei. Acum visa. Îl creștem, îl domesticim și o să-l iau cu mine și la redacție. Ca una, mama s-a uitat cam lung. Atâta ne mai lipsea. Găzdeam într-o colivie două gaițe și îl țineam și pe Black, cel mai Black și mai mâncăcios dintre prepelicari, și pe deasupra, mare haimana. Dar ca una, mama n-a zis nimic. A zâmbit închipuindu-și cum o somblăm prin prin vecini, căutând dupul când o lua o rasna. Până să-l instalăm într-un vechi paș de cameră, cu pereți de sârmă, noul locatar ne-a scăpat din mâini și s-a strecurat pe nerăsuflate în pifniță. Nici nu l-am fi găsit printre Uveie, dacă nu i-ar fi strălucit ochii în întuneric, ca două luminițe neclintite și verzi. După ce l-am așezat în cușca lui improvizată, pe fân moale, puiul de lup s-a mai liniștit. George Topărcean nu a plecat acasă mort de oboseală. i i dăduse de lucru dihania. Peste noapte, lupul a început să latre la lună, să cănea grăbit, apoi se tânguia subțirel, prelung și jalnic. Mi se pare mie că lupul vostru e bul pe toată ziua. Ars de noi tata a doua zi. Peste vreo săptămână l-am găsit dimineața cu ghearele tocite și însângerate. Încerca să se rupă plasa de sârmă. George Topărceanu mi-a cerut repede tinctură de iod, vată și pansament. Și, curios, sălbăticiunea a stat liniștită până i-a bandajat toate patru labele BTG. Vezi dacă n-ai fost cu minte?" îl certa George Topărceanu. Uite, acum parchești motanul încălțat." Numul după aceea a început a căpăta culoare. I s-a înroșit întâi blănița de pe spinare, apoi coada, tot stufoasă. – Vedeți, așcața veică! – îl blestema Tasia când îi făcea curată în cușcă. – Duhnește ca la menejărie! – A trebuit să-l pun la lanț. Îndulă paș, la etaj, nu mai încăpea. Odată și-a rupt lanțul. A rămas puțin cu botul în vânt, adulmecând, apoi a luat-o fără ezitare peste garduri, ca tras de ață spre curtea găinilor. În clipa în care l-am prins, mi-a înfipt în mână zimții mărunții ai dinților. În ziua aceea a mâncat pentru prima oară bătaie. George Topărceanul l-a presnit cu cravașa peste bot. Și totuși eram prieteni. Când vedea străini, mi se lipea de picioare. Îi era frică. Dar când se apropia cineva de culcușul lui, se repezea să-l muște. Numai pe mine mă răbda să-l mângâi. Îl mângâiam însă rar. Sub privirea lui, uneori ostilă, totdeauna străină, mă simțeam timidă și parcă vinovată. Se apropia vremea când trebuia să plecăm ca în fiecare vară la mănăstire. Da, dar ce facem cu puiul de vulpe? Faceți ce-ți știi că eu nu vi-l țin, ne-a declarat mama. Atunci George Topărceanu a hotărât. Îl luăm cu noi. Și l-am luat într-o colivie pentru sticlăți în care ar fi încăput numai bine fără coadă. Între a fost cu minte. La Pașcani ne-am încărcat cu tot ca la Balucul, în landoul lui Hercușor, iar sus în pădurea din darul Pașcanilor, Puiul a fost invitatul nostru la tradițională masă pe iarbă verde. Masa începutului de vacanță. Numai Hercușoș a cerut voie, cătând pieziș la pui, să mănânce de data asta pe capra landoului. Mititică, mititică, da, parcă pot să știi ce-i vine în minte la o ca asta. Vai, vai, periculos! Însă caii nu dădeau niciun semn de neliniște. În sat la nemțișor ne aștepta ca în fiecare an, ca tinca melnic. Stătea cu traista în spate, în poata ei, și se uita cu mâna streașinea la ochi de-a lungul drumului. Când ne-a văzut, a mai dat nu știu ce pe seamă celor două fetișcane care trebuiau să caute de gospodărie în lipsa ei și a sărit sprintenă pe capră, lângă hercușor. Dar când a dat cu ochii de cușcuța de la picioarele noastre, s-a crucit. Ia ca ce vă mai trebuia! Pe urmă a râs cum rădea ea, sănătos în hohote. Numai că ce să zică popa mutul de un mosafir ca aista? Popa Vasile Mutul, dirigiul mănăstirii, la care găzdeam de nu mai știu câte veri, stăpânea cea din urmă chilie dinspre părău, izolată în mijlocul unei cât toate zilele, plină cu pruni pitici și cu buruieni uriașe. Cred că aveți și șerpi pe aici," spunea câte un prieten care avea curajul să se aventureze pe cărarea îngustă, de la poartă până la cerdac. Când am sosit, după obișnuita urare de bun venit, popa Vasile a rămas cu ochii holbați la cușcuța cu noul lui Mosafir. Dar n-a protestat cum se aștepta Catinca, ci a continuat să ne dea casa pe seamă surorii mele și mie, o cu o daie. Pteotim! Pte După ce și-a adus geamantanele și pușca la Arhondaric, George Topărceanu s-a înarmat cu ciocan și cuie și s-a întors să improvizeze un sălaș pentru sufletarul lui, sub certac, cât mai departe de poiata de, popii. de a popii. De-a doua zi, puiul de vulpe a fost una din atracțiile mănăstirii Namțului. Mergea cu noi la plimbare, cu zgardă și cu relușă, ca un cățel. Părea așa de mic și de umilit, sub pala pădurii înalte de brad, numai coada mai era ce era de el. Toată lumea îl de la distanță și aducea pachetele cu oase. Admiratoarele lui George Topărceanu bănuind că drumul spre inima poetului trecea prin cotlonul vulpoiului, îl întopau până căpăta indigestie. Doar gâștele de pe valea nemțișorului, pățite pe semne, nu se lăsau înșelate de aparențe. Cum ieșeam cu puiul pe poartă, se stămâna de-a lungul părăului o gâgăială cumplită și, trâmbițându-și una alteia apropierea ei. gâștele se repezeau buluc prin ogrăz, la adăpost, lăsând să plutească deasupra văii ninsoare albă și domoală de pene. Și toate au mers minunat până în seara din ajunul plecării, când, pe la miezul nopții, ne-a trezit din somn o larmă nemaipomenită. Găinile se zbăteau de moarte împoiată, și cântau, rațele măcăiau, trau. M-am repezit la codlonul puiului. Era gol. Am mânat-o pe Catinca la Arhondaric să-l cheme pe George Topărceanu. A întârziat puțin să-și pună cravata. Catinca venea în urma lui bombănind. Că era sălcate careva la miezul nopții de cravată. George Topărceanu a scos vinovatul din poiată, ținându-l de zgardă și l-a târât pe cerdac la judecată. Înfuriat, a ridicat mâna asupra lui. Dar nu l-a lovit, deși criminalul era plin de sânge peste bot. Ce știi tu, mă, pui de vulpe? Apoi am intrat amândoi în poiată cu lumânarea aprinsă să constatăm paguba la fața locului. Opt pui au morți, sugrumați. spățul avea să înceapă mai târziu. Popa Vasile se geluia în ușa cotețului, aproape plângând. Dar după ce și-a văzut banii în palmă și i-a numărat la lumânare unul câte unul, i-a mai venit inima la loc. A început să adune de pe jos mortăciunii de cald încă, Fericit că o să-și facă a doua zi un borș de pui să ajungă pe o săptămână. După ce m-am la Iași, vulpoiul a început a slăbi văzând cu ochii. Creștea prea repede, tăișul rău i s-a prindat tot mai des în ochi și începea să răspândească miros pătrunzător de sălbăticiune. I s-o fi făcut de codru, clătina din capul sa chepe când venea pe la tata. Mult n-l mai ții matale de a cu duducuță. Dacă nu-i dai drumul, poate să și moară de inimă rea, ca omul. Ne-am hotărât să-l ducem la pădure, sus pe dealul lui Păun. În trăsură, puiul stătea liniștit, cu botul pe genunchii mei și cu ochii închiși. Eu cred că înțelege, zice topărceanul. Și poate că-i pare rău. Mai știi? Ne-am coborât din trăsură, în marginea pădurii, acolo unde drumul o ia în sus, spre chetrărie. Am ales locul anume. Ierau pe acolo câteva case, cu câteva cotețe. Puiul mergea între noi ca un cățelandru cu minte, fără să întindă curelușa. Din când în când se oprea și ni se uita în ochi, când la unul, când la celălalt Nu-ți spun eu că înțelege? Am îngenunchiat și am netezit blănița aprinsă de pe spinare și puful moale de sub bărbie I-am simțit bătăile grăbite ale inimii Apoi încet i-am desfăcut zgârduța. A scuturat din cap cu neîncredere, apoi s-a depărtat puțin L-am strigat Puiule! Nu m-a auzit Cu botul în vânt, adulmeca aerul umed Parcă încerca să-și aducă aminte de ceva de demult și, fără de veste, a pornit-o drept înainte cu coada roșie întinsă orizontală în urma lui. S-a dus. Puiule întremura glasul. Era așa de mic și de singur în mijlocul pădurii grele de stejar. A dispărut într-un desiș. S-a întors sau ni s-a părut? O clipă parcă iar am deslușit ochii sclipind rece în umbra feligilor ruginite ca și blănița lui. Apoi frunza toamnelor de altă dată a foșnit tot mai departe. Am rămas amândoi alături, ascultând. Când nu s-a mai auzit nimic, am ridicat de jos cu relușa. Zgarda era caldă încă. M-am întors spre George Topărceanu, Mă temam să nu rădă de mine. Dar ochii micșorați erau triști și privirea lor umedă dusă departe pe urma dihăniuței noastre. Pisici, peruși, sticleți, canari. Nu știu cine a scris odată, după ce prietenul meu nu se mai putea apăra, că George Topârceanu a fost un om rău. Și asta pentru că, după cum a măturisit singur într-o schiță, a luat cândva dintr-un copac un cuib de țarcă. ce drept vâna? Era patima lui din copilărie, de pe când băiețaș pândea noaptea dintr-un nuc din marginea mănăstirii, înarmat cu joarsa lui moș Toma Gaiță, Încărcată pe țeavă, mistreții care călcau în picioare păpușoii maicilor. Vâna, dar nu punea gura pe vânat. Nu pot să mănânc victimele, m-aș simți asasin. Și toate victimele nimereau în bucătăria noastră, de nu mai știam ce să facem cu ele. În același timp însă, ținea în pensiune, în magazia cu lemne, o cioară cu aripa ruptă. Până s-o vindeca, nenorocita. Îi aducea mâncare de la restaurant, Schimba apa în fiecare zi și o scotea la plimbare prin curte, apoi o închidea la loc în magazie să nu o rupă câinii. Noroc că n-am pușcat o eu. De la o vreme a văzut că cioara nu era în apele ei, stătea zburlită și cărâia urât. Lucrurile s-au lămurit curând. Mâncarea ciorii era prea bună, omletă, friptură, tartă cu fructe și i-o mâncare gulat, grigore, moșneagul care tăia lemne în magazie. Iar biata cioară murea pur și simplu de inaniție. Îi erau dragi pisicile. Câța mea, în trei culori, botezat așa de el pentru că era din galea afară de o brasnică, îl aștepta în fiecare zi. Și când nu venea, stătea tristă. N-avea cu cine să se joace. O necăja, dar ea nu se supăra niciodată. O lua de ceafă și o ridica până în tavan. O urca pe câte o creangă subțire de copac și o legăna. Pisicuța abia se putea ține. Mie una, se înfoia, dar nu rea jos. Iar când o mi eu de frică să nu cadă, se repezea din nou la prietenul ei să-l provoace. Se băteau în parte. Mi-aduc aminte de o haină nouă de-a lui George Topărceanu, ca cu dungi, scămoșată toată la mâneci de ghearele câței. Dar de nebună ce era, câța a căzut într-un poloboc cu apă de ploaie și s-a ales cu o pneumonie gravă. Am căutat-o cu doctor. Bolnavă, pe jumătate sufocată, tot mai întindea câte o lăbuță a joacă când îi venea prietenul. N-am putut-o salva. După moartea ei, George Topărceanu n-a mai venit pe la noi o săptămână încheiată. M-a ducea până în colțul străzii și acolo se oprea. De aici, du-te singură. i așa de pustie casa fără câța noastră. Apoi arătându-mi de pline de zgrieturi. Să-mi treacă și pe urmă vin. Pe strada Ralet, cine putea să știe dacă George Topărceanu s-a întors sau nu de la dejun, după cum îl așteptau sau nu pisicile proprietarei săi lui. Motanul cel roșu se urca sus pe poartă, patru pisici se așezau la șir pe gard. Îi cunoșteau pașii de departe și ieșeau înainte, torcând și miunând. Nu putea merge omul de răul lor. Desfăcea pachetul și începea împărțeala. Pentru pisica cea bătrână și fără dinți, avea pusă deoparte o bucățică mai moale. Pe cea albă, delicată și sperioasă, trebuia să o apere de la comia motanului și de obrăsnicia celorlalte. Cât timp mâncau, le certa. Ce înghiți așa ca prostul? Crezi că-ți mai dau? Tu să nu furi că te ia mama dracului? Ia te uite la ea, prințesa. Nu-i place șnițelul. Să știți că altădată nu vă mai aduc nimic. Dar a doua zi se întorcea din nou cu pachetelul în buzunar. O iarnă întreagă a ținut în odaia lui o colivie verde, mare cât un castel, cu balcoane și cu balconașe, în care hălăduia la căldură o turturică de pădure. Și nu era un oaspete plăcut turturica aceea. Lasă că le făcea de dimineață și până seară lucru rău, dar începea uneori să râdă sinistru, abad jocură și apia zărea. Mă trezește la miezul nopții și râde în tocmai ca Mephisto. Ce să-i fac? Dacă aș afară în ger, s-ar prăpădi, s-a învățat la căldură. Odaia de baie era plină de zburătoare. Familii de peruși, galbeni, verzi, albaștri trăiau și se înmulțeau în colivii speciale sub ochii lui atenți. Ajunsese să cunoască preferințele și capriciile fiecăruia. Păstra în vată, la anumită temperatură, ușoarele străvezii și rotunde și când venea vremea, le punea în cuibarul înalt, scobit în lemn, pe fundul căruia cloștile cele mititele și caragioase se așezau încruntate la clocit. Când eșo din nou puii gelatinoși și străvezii, fără pene, cu capul mai mare decât trupul și cu ochiul bucați, mai multe reptile decât păsări, nu mai putea de bucurie. Ai văzut? Mi-a mai ieșit un ichtiozaur. Și când te gândești că din scriboșinile astea se fac minunile acelea de păsări care sclipesc în lumină ca niște juvaiere. Dar știi ce geloase sperușoa ele? Cum încep să deosebească fetele de băieți și numai dracu știe după ce le deosebesc? Mamele se grăbesc să le ucidă. Și le ucid barbar, ciocănindu-le cu pliscul în cucui până le sparg capul. Ba le mai scot și ochii pe deasupra. Frica de concurență. Instinctul de conservare a speciei nu face două parale când e vorba de gelozia feminină. Scutea coliviile la soare și le păzea de pisici. Odată i-a evadat o păpăgăliță albastră. A căutat-o dezolat prin toți copacii până noaptea târziu. Nu se poate, trebuie să o găsesc, zicea. Altfel moare de foame. Nu-i deprinsă să mănânce orice sărăcuța. E delicată. A doua zi dimineața, un prieten a venit în goană să-i spună că descoperise fugara. Scurma și ciugura în mijlocul străzii la oaltă cu vrăbile, pe locul unde poposiseră peste noapte niște căruțe cu cai. Dacă s-ar grăbi, ar prinde-o.